Стівен Кінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Розділ тринадцятий. П'ять. «Сказитися можна», – промовила Мері. «Сказитися, пересказитися», – погодилася Молі. Джаред зупинив машину на траві у дальньому кінці території Шопвела. Напевне, це також було порушенням, але не таким, що багато важить, коли вся парковка як нищівне дербі. По кількох проїздах, які поки ще залишалися вільними, несамовито ганяли машини, сигналячи покупцями з повними візками. Поки вони на це дивилися, два візки зіткнулися, і чоловіки, які їх штовхали, почали кричати один на одного. «Мабуть, тобі краще залишитися в машині, Молі?» «Аж ніяк!» – вхопила вона Джареда за руку. «Ти мене тут не залишиш, обоє ви! Будь ласка! Мама одного разу залишила мене на парковці і...» «Тоді ходімо!» – сказала Мері. Вона показала на один із серединних проїздів. «Ходімо ось сюдою. Менше шансів, що нас хтось задавить!» Тріця лавірувала крізь хаос би як покинутих машин. Щойно вони проминули одну з таких сиріток, як її вдарив пікап «Додж Рем», що здавав задом зі свого місця. Рем прогорчав повз них, його щойно вм'ятий задній борт майтала, наче відпала щелепа. Всередині Шопвела вирував пандемоніум. Голоси гелкотали, голоси ревли, чути було вирещання і звуки битого скла. Люди волали. Коли трійця трохи затрималася біля штабелю покупецьких кошиків і кількох ще вільних візків, повз них спринтером, штовхаючи повний візок напоїв Red Bull, Vlastokola та Monster Energy, промчав якийсь сухорлявий чоловік у костюмі з краваткою. За ним, гупаючи мотоциклетними чобітьми, гнався кремезний парубок у джинсах і майці. «Ти не можеш забрати собі все!» – кричав моточоботи. «Хто перший, той і взяв!» Кричав йому у відповідь, не озираючись, костюми з кроваткою. «Хто перший, то і взя!» Він різко завернув до прогону номер сім. харчі для хатніх тварин та паперові товари. Але вага і інерція занесли його перевантажений візок у вітрину з собачими смаколиками. Смаколики полетіли на всі біч. Візок зразу ж вловив моточоботи, вихопивши шестизарядну коробку енергетичного напою. Костюм із краваткою спробував забрати назад свій візок, але чобот його штурхнув. Костюм завалився. Джаред подивився на мері. «Де овочевий? Я тут ніколи раніше не був». «Он там, я гадаю», – показала вона ліворож. Джаред поніс Молі на плечах, переступивши через костюм, який спирався на одну руку, а іншою чухав собі голову. «Той парубок скажений», – сказав він Джареду. І все лише через якісь там енергетичні напої? Я розумію, не доводячи очевидного, що костюм із краваткою намагався втекти з цілою купою того ж лайна. Усі як сказилися, що вони собі про це думають? Хіба зараз ураган? Чи якась храм-хуртовина? Поглянувши на Молі, він промовив. Пробачте. Ой, не хвилюйтесь, мої батьки так балакають повсякчас, сказала Молі. Вона ще міцніше вчепилася в Джареда. У відділах риба і м'ясу, які тягнулися вздовж задньої стіни, було порівняно спокійно. Натомість прогін номер 4, вітаміни, біоактивні харчові додатки, болетамувальні засоби був зоною військових дій. Спалахували бої за коричневі слоїки Дженестра, Люмідей, Натрол і ще півдюжини інших брендів. Середні полиці були вже цілком голими, і Джаред здогадався, що саме там були додатки, розраховані на запобігання сонливості. Якась літня пані в блакитній квітчастій Му-Му поспішала звідти в їхній бік, і її переслідував Ті Відсток, тренер футбольної команди і батько двох підлеглих Джаредової матері – Вілла і Рупа Відстоків. Самого тренера Джаред як слід не знав, але на поліційній вечірці з нагоди дня праці Вілл з Рупом перемогли у бігу мішках, а потім мало навкулачки не побилися, сперечаючись, у кого з них зберігатиметься 5-доларовий приз. Лайла, завжди дипломатична стосовно своїх підлеглих і їхніх родичів, так характеризувала хлопців «дуже молоді і дуже енергійні». Пані в Муу-Муу її магазинний кошик, заповнений слоїками чогось під назвою віта -каф». Тренер відстук ухопив її за комір сукні і відсмикнув назад. Кошик підлетів, слоїки розсипалися, кілька з них покотилися до Джареда і Мері з Молі. — Ні! — рикнула жінка. — Прошу, ні! Ми можемо поділитися! Ми можемо... — Ти за стало все, що лишалося! — гаркнув тренер відстук. «А тепер, кажеш, поділитися? Мені воно потрібне для моєї дружини!» Тренер з панів Муму шпортилися на підлозі, підбираючи слоїки. Він відштовхнув її на стелаж, звідти каскадом посипалися картонки аспірину. «Ви напасник!» – скрикнула вона. «Великий, підлий напасник!» Джаред, не думаючи, виступив вперед, поставив ногу на лисіючі тім'я тренера відстука і попхнув його голову в бік. Тренер відсток розпластався на підлозі. Пані знову почала наповнювати свій кошик. На якусь мить тренер рачкувато застиг поза нею, спираючись на три кінцівки у позі футбольного лайнмена, зиркаючи очима туди-сюди. На його лисині слабенько відбився слід протектора Джаредової кросівки. А тоді він стрибнув вперед і зі зграбною спритністю мавпи, яка краде помаранч, вихопив напівзаповнений кошик. Він ушкварив повз Джареда, подарувавши йому злобний позирк, що промовляв «Я запам'ятав твоє обличчя, друзяко». Вгатившись йому в плече, від чого хлопця все ще з Молі на плечах утонуло штопором. Джаред з дівчинкою вдарилися в підлогу, і Молі заревіла. Мері кинулася було до них, Джаред помотав головою. «З нами все гаразд, поглянь, як там вона» дивлячись на панів Му-Му, яка підбирала ті кілька слоїків Віта-Кафа, що їх пропустив тренер-відсток. Мері припала на одне коліно. «Пані, ви в порядку?» «Гадаю, що так, просто шокована. Навіщо той чоловік? Здається, він сказав, що має дружину чи дочку, але я також маю дочку. Сумка пані залишилася лежати віддалік, посередині захаращеного прогону». Її ігнорували ті кілька покупців, що гризлися за арештки біологічних додатків. Джаред допоміг підвестися Моллі і повернув сумку хазяйці. Вона поклала до неї свої слойки кафа. «Я заплачу за них іншим разом», – сказала пані, коли мері допомогла їй звестися на рівні. «Дякую вам. Я скуповуюся тут завжди, і дехто з цих людей – мої сусіди, але сьогодні я їх не впізнаю». Міцно притискаючи до грудей свою сумку, пані, накульгуючи, пішла. «Я хочу до бабусі!» – плакала Моллі. «Сходи по товар!» – сказала Мері Джареду. «Її звуть Норма, білявка з пишними кучерями. Я відведу Моллі назад до машини». «Я знаю, місіс Ренсом мені казала!» – кивнув Джаред. «Будь обережна!» Мері вирушила геть, ведучи Моллі за руку, та потім знову обернулася. Якщо вона вагатиметься чи продавати тобі, скажи їй, що тебе прислав Ерік Блас. Це може допомогти. Мабуть, вона помітила біль в його очах, бо трохи скривилася, перш ніж заступницький, нахилившись над заплаканою дівчинкою, під тюбцем рушити до виходу з супермаркету. 6. На півдорозі вздовж довго очевого відділу стояв якийсь чоловік і курив сигарету. На ньому були білі штани та біла спецівка з вишитим червоними літерами зліва на грудях написом «Менеджер овочевої секції». На той пандемоніум, що вбуяв у його магазині, він дивився майже з безжурним виразом обличчя. Побачивши наближення Джареда, він йому кивнув і заговорив так, наче продовжував якусь ранішу розмову. «Уся ця каламуть втихомириться по тому, як заснуть усі жінки». І взагалі до більшості неприємностей спричиняються саме вони. Перед тобою чоловік, який знає, що каже. Я тричі програвав у матримоніальних війнах. Та не просто програвав, щоразу я був гнаним лузером. Так, наче шлюб – це Віксберг, а я – конфедерація. Я шукаю норму майже напевно, перебив його менеджер. Вона тут? Ні, з півгодини тому пішла, як продала весь свій товар. Крім того запасу, який залишила для себе, я гадаю. Але в мене є свіжі ягоди лохини. Додаєш їх до вівсянки і вмент краще смак. Дякую, Япас, сказав Джаред. У цьому є й плюс, продовжив менеджер овочевої секції. Скоро мені не треба буде сплачувати аліменти. Південь повстає знову. Нас було ви вбили та не затоптали. Що? Тільки вбиви, та не затоптали. «Полковнику я принесу вам шматок фрака Лінкольна! Це ж Фолкнер! Вас що, діти, тепер у школі геть нічому не вчать!» Джаред пробирався до виходу з супермаркету, уникаючи тиснявий побіля черг доказ. Кілька каз не працювали, і покупці поспішали проходами них з повними кошиками. На дворі, на лавці автобусної зупинки, сидів з кошиком на колінах якийсь чоловік у картатій сородці. Кошик був завантажений бляшанками кави «Максвелл -хаус». Він перехопив погляд Джареда. «Моя дружина спить», – оголосив він. «Але я певен, невдовзі вона прокинеться». «Сподіваюся, що так воно й буде», – сказав Джаред і кинувся бігом. Мері сиділа на пасажирському сидінні Датсана, тримаючи на колінах молі. Коли Джаред сів за кермо, вона струснула дівчинку і заговорила навмисне голосно. Ось, ось і він, ось і він, ось і наш друг Джаред. Привіт, Джареде, промовила Молі хрипким, заплаканим голосом. Молі була вже зовсім сонна, сказала Мері тим самим навмисно гучним, навмисно веселим голосом. Але тепер вона бадьора, зовсім не хоче спати. Ми обидві не хочемо, правда, молз? Розкажи нам ще щось про Олівію, розкажеш, егеш? Мала дівчинка перелізла від Мері на заднє сидіння. Не хочу. Ти взяв? Тепер голос Мері звучав притишено. Вдалося. Джаред завів машину. Вона вже пішла. Багато людей звернулися сюди раніше, то він не пощастило, і місіс Ренсон також. Парку шупвела він полишив швидко, невимушено огинаючи автомобілі, які намагалися заступити йому шлях. Занадто він був засмучений, щоб перейматися своїм умінням кермувати, а отже робив це краще, ніж будь-коли до того. «Тепер ми вже їдемо до бабусі? Я хочу до бабусі!» «Зразу, щойно я відвезу Мері», – сказав Джаред. «Їй треба подзвонити своєму найкращому дружку Еріку, дізнатися, чи має він пайку». На якусь секунду Джареду стало приємно, що він так її вкусив, розрядив той страх, що вирував у ньому. Але тільки на секунду. Це таке дитиня чи гівно? Він себе ненавидів за це, але скасувати сказане вже не міг. Про яку таку пайку ти кажеш? – запитала Молі, але їй ніхто не відповів. Уже смеркалося, коли вони дісталися до обійстя паків. Джаред завернув на їхній заїзд і зупинив датсан місіс Ренсом. Мері задивилася на нього щораз в щораз густішому мороку першого вечора Аврори. «Джаред, я не збиралася йти з ним на концерт Arcade Fire. Я збиралася розірвати ту домовленість». Він не промовив нічого. Може, вона казала правду, може – ні. Він лише знав, що в неї з Еріком достатньо близька дружба, щоб Ерік назвав їй ім'я місцевої продавчиці наркоти. «Ти поводишся, як дитина», – сказала Мері. Джаред дивився прямо вперед. «Тоді гаразд», – сказала Мері. Гаразд, дитинко, дитинці хочеться сосочки, к чортам усе це. І тебе також. «Ви двоє лаєтеся, як моя мама з батьком», – сказала Моля і знову заплакала. «Я хочу, щоб ви перестали. Я хочу, щоб ви знову стали герлфренд і бойфрендом. Мері вилізла, затріснула двері машини і вирушила в бік будинку. Вона вже майже дійшла до заднього ганку, коли Джаред усвідомив – Існує реальна можливість, що наступного разу він побачить Мері закутаною в білий саван невідомого походження. Він глянув на Молі і сказав, «Тримай очі розплющеними, якщо ти заснеш, я тобі по макітрі надаю». Джаред виліз із машини і побіг слідом за Мері. Він догнав її, коли вона вже відчиняла задні двері. Мері сполохано обернулася до нього. Хмарка Нетлі вкружляла вгорі біля світильника, цяткуючи її обличчя своїми вертлявими тінями. «Пробач», – сказав він, – «мені дуже жаль, Мері. Просто зараз таке безумство, хто знає, може моя мати вже спить зараз десь у своїй машині, і мені страшно, і я не зміг дістати того, що тобі треба, і мені так жаль». «Гаразд», – відповіла вона. «Не лягай сьогодні спати, прошу, не лягай». Він притягнув її до себе і поцілував. Дивина здив, вона відповіла на його поцілунок розкритими губами, і її дихання змішувалося з його. Я зараз явно не сплю сказала вона, відсторонюючись, щоб подивитися йому в обличчя. А тепер вези малу лепетиву червону капелюшку до її бабусі. Він вирушив униз по сходах, передумав, піднявся назад і знову її поцілував. Вау! Гукнула Молі, коли він повернувся до машини. У голосі дівчинки Джаред дочув, що настрій в неї значно покращився. «А ви ж там насправді смокталися?» «Ну так, а що не так?» – промовив Джаред. Він почувався очманілим, якимсь ніби чужим у власному тілі. Він досі відчував її губи і смак її дихання. ну доставимо тебе додому». Останній відтинок цієї довгої дивної подорожі становив лише дев'ять кварталів, і Джаред, подолавши цей шлях без інцидентів, нарешті поїхав по порожні будинки на Тримейн-стрит. Він завернув на заїзд місіс Ренсом. Фари метнулися на якусь фігуру, що сиділа в садовому кріслі, тіло без обличчя. Джаред ударив по гальмах. В яскравому світлі сиділа місіс Ренсом. Її мумія. Молі заверіщала, і Джаред пригасив фари. Він зрушив датсан заднім ходом і повернув на свій заїзд. Розтибнувши на Молі пасок безпеки, він витяг дівчинку з машини і підхопив на руки. Вона вчепилася в нього, і це було добре. Це дарувало добре відчуття. «Не хвилюйся», – примовляв він, гладячи її волосся. «Воно було у ковтунах, сплутане від поту. Ти залишайся зі мною. Ми вімкнемо фільми». Утнемо гулянку на всю ніч.